А досвіта виходиш у поле, видиш білий корінець. Помічаєш тих людей, які вчора сіяли поруч. Гукаєш. «Дай Боже, щасливо вам!» «І вам того зичимо!» – «Одвічають тобі». Молитва закінчилася. Ревека секунду-другу мовчала в задумі, потім встромила в поділ лице і, ридаючи, тихо заскімлила. У моїй голові завигрилися тяжкі гадки. А Ревека заспокоїлась так само несподівано, як почала плакати. «Ту була свята іскра. Я її захищав би на сі лади, а люди не бережуть». Ревека пустилася берега, може й соромиться згадувати ту хвилину. «Прокопе, ти куди?» – виспівує Ревека. «У кожусі грім дівчина, а застав її кілька днів тому ливадихи в кептарику достану гінка тополина». Гратулювати цісареві Ревеку. Ха ха ха, велено являтися на мельдунок. Ой, матінко небесна. Кажуть, хочеш будуватися? батько наказав. Ревека прикрила віями великі чорні сіниці, помовчала, здається, вражена, згодом мовила. В добрий час, Прокопику, у який який? Та промовка така, усміхнулася вона. І від цієї усмішки в мене кров захолола в жилах. Справді, будуйся. Для цього дихаю. Треба якось жити. Ніби з моїх думок вичитано. Пора псові буду мати. А не так? Так, Ревеко. Покладу хату, розведу діток. І щодень буду товкмачити. Не суньтеся, бісенята, в політику, бо в'язи поскручую. Який ти злий. Хочише поправляйся, ліпше станеш. Худого у мене кулі минали. Ревека тугіше стягнула кінці хустки і півголосом спитала: "З Мариною в гніві? Що з воза впало, то пропало?" "Так-так. Ну то щасливо прокопе і тобі, Ревеко." Вона недбало махнула рукою. Щастя залізне прокопику, не вгризеш, не піднімеш, бо важко. До того, як лихо то є, бодай, якесь перечуття. А трапляється щастя, нам не втямки. Воно й процідиться проміж розставлені долоні. Я збентежено дивився її слід. Приблизно те саме говорив мій однополчанин Альберт Хертеріх, правда по-європейськи, з присмаком скептичності. Взагалі, там завжди намагаються показати. Стоїмо, мовляв, над бідою. Пішли вони далі від нас, чи ще позаду? Погруддя Франца Йосифа поставили в Колобродах у 12-му році. Переслужився до цього Захар Гривастюк, батько нинішнього Віта, колишній Віт. Опудало не викликало фурору, бо на той час кожне поганеньке село мало якесь погруддя. Сюди, на край Галичини, віддоплівся з необхідністю, а ця обставина – перша ластівка банкротства моди та ідей. Однак цісар став на кам'яну брилу і не обійдеш його, хоч як і не йди. Його першої ж ночі облили гноївкою, а другого в селі зашуміло від вигадок і приповідок. Священник Охітва з Омельяном Гривастюком, який саме прийняв от батечка вітіство, тричі попереджували громаду біля церкви і вивісили на читальні папір з категоричним розпорядженням – не плюгавити величну особу. Але що папери? Біблія і та не має такого впливу, якого слід було б чекати. Отож, досі ніхто не може втриматися від того, щоб не пустити шпильку в цісаря. У мене з ним стосунки приятельські. Російські солдати обійшлися з цісарем невічливо, зламавши йому ребро. Ми зблизилися, бо це саме мені заподіяв якийсь швидкоокий мурин під Трентіном. Нас кинули в атаку після довгої ретельної муштри, і нас розстріляли до того, як ми зрозуміли, хто звідки б'є. З другої і третьої роти пір'я посипалося за кілометр зліва під час спроби прорвати фронт на стику ворожих батальйонів. Словом, діяли ми за принципом вельнявшановного пана Мольтке – окремо йти, разом битися. За що й мушанювальничку від родячів погиблих і калік? Не можу сказати, чи багато вціліло з двох сусідніх род, але з нашої залишилося двоє без ніг і я з переламаним ребром.